Du letter til kendtisraketten med Sanne Krause og Sisse Karlsson. Oh, Godt. Fedt, at du har tid til at snakke med <laughs> Selvfølgelig da. Trævelregeligt. Ja, ja. Vi sidder med O, som er primus motor for øh, Grimmfest og har startet det. Mm. Vil du fortælle lidt om, hvordan... Øh, Hvad hvor skete der? Det? Hvad var ideen? Hvad skete Hvorfor? der? <laughs> jamen det var... Som om det er sådan et uheld, der kan ramle ind over en. Det, det var en tilfældighed. Det var ikke uheld, men det var en tilfældighed. Ja. Altså for 15 år siden, der Maja Thijs, min kollega igennem mange år igennem ved festivalen øh, kom hjem fra Norge. Vi har haft en skisport-sæson. Vi var deroppe, og jeg arbejdede i køkkenen, og han passede nogle lifte. Øh, og ville lave en velkom hjem for os selv. Jeg var på Ej, gården i forhaven. Det, ja. det skal sgu man huske. Ja. Hvis vi får chancen at læve en velkommen hjemfest for ja. så. Ja. Det er ret vigtigt. Ja. Det er vigtigt. Altså ja. der var mange nordmænd der, de ville gerne til Danmark, fordi der var noget med ølpriser og sån noget, du ved. Det var nødt billigere. Det er jo danske Ja, lige præcis. Så sagde vi bare, det skal vi nok, Og vi kom hjem og bygger rampe og scene og alt muligt andet, fordi at jeg ikke, vi har ikke noget vi skulle give os til. Der er ikke noget arbejde vi har ved der op et halvt år, der, lidt, der kom ikke nogen rude være der ind, fordi man havde jo aflyst alt ting for at væk. Æm, ja, så er der jo lidt frihed og lidt luft til at kunne bare gå og hygge sig med det. 28 bands og 500 mennesker i første år. Vi har sendt 320 invitationer ud med kontrolutter og fri. Ja, bups, bups, hallo. Hvad var det? Jamen, det var jo introen til, vores, øh, til første del af vores reportage på øh, Græmfest. Ja, lige præcis. Mm -hmm. Det var en rigtig, rigtig dejlig og lidt hård weekend. Det kan man sige. Yes. Det får I jo så at høre. Ja, er kampfest er jo øh, oprindeligt Danmarks grimmeste festival, som vi kan høre fortæller Åge, oh, at den startede for 15 år siden som en rigtig hyggelig havefest. Mm -hmm. Og øh, det er det stadigvæk. Det må med, man sige. Med lidt sejere setup nu, må man sige. Og mange gæster. Ja. I år var der mellem 2.000 og 2.500 gæster. Og det sådan, jeg læser lige, at det varierer år efter år. Man prøver at tilpasse det. Ja. Super fedt. Ja. Og i del 2 kommer i til at høre øh, lidt mere øh, af Åge. Men jeg øh, ville godt lige have ham sådan, som intro, fordi han er ligesom hjertet af festivalen. Ja, altså han bor faktisk. Han bor faktisk. På festivalpladsen. Midt i det hans, hans hus. hus. Ja, om det er så vildt. Ja, mm. øhm, ja. men lige lidt om Grimfest. Altså, øh, det er en ret cool festival, som har øh, rock hip-hop, indie, med rigtig meget opkomming, og øh, altså øh, vi, vi har lige været inde og kigge lidt og se på hvad der, hvad der har været igennem år, og vi kan sige 2014 var et rigtig stærkt år. Prøv lige at høre, hvem der var der det år. Det var Julius Woon, Kaka Far Far, Carl William, Lucy Love, øh, Marvelous Moselle, Minds of 99, altså det er jo nogle dem, som man kan sige, i år sidste år virkelig har gjort det rigtig, rigtig godt. Ja. Så øh, til alle jer, der spillede på Grimfest som opkomming i 10 år. Ser du, sagde du Skalde Pleasure. Skalde Pleasure også Skarle ja. Pleasure? Ja. Skarle Pleasure Helt vildt. Møg har spillet der tidligere. Cabrak ja. øh, North var med på Adler. Allerførste. Ja. Ja. Ja. Ej, det så vildt. Så så de er sindssygt gode til at tage de opkomming, inden de bare bryder igennem Grante. Ja. Og vi kan bare love for, vi glæder os til, at dem vi har hørt, øh, at de bryder mere igennem. Ja. Altså, vi har hørt verdens klasse musik. Men det får I jo simpelthen at høre. Ja. I øh, kommer med til interviews øh, backstage. Ah, oh, vores yndlingssted af mm -hmm. alle steder i verden så er backstage nok det bedste sted at være. Ja. Eller for, ja. for eller eller lige foran scenen, det er også ja. ret fedt. Ja. Eller på scenen, nå. Ja. Ja. Nå, men altså, øh, øh, ja, det kommer med men sandt, man, man får også lov. Altså, man er nærmest, man bliver båret rundt af og os to. Ja, øh, der I med rundvistigt det... fra bussen ned. Hvis I nogensinde skal afsted, så er det bare lige at proppe den ørene. Så er der en guidetur rundt på pladsen også. Ja, altså... Også, hvad, hvor kan man tage i byen efterfølgende? Turne hjemme. Der hjemme derfra og morgenen det, efter. Det er det smukke og det grimme. Haha, det sur med det søde, altså. Sådan. Ja. Det er, er reputatelivet, når det er bedst. Og det endnu, det starter. God Ja, Yes, optager nu. Mm -hmm. Okay, fedt. Sædre, hvad, hvad er det, vi skal <går> Hvorfor har vi stressstemmer? Æ, vi har stressstemmer, fordi at vi er på vej ud til Grønfest. <gør> der ligger ude i Brøngrøn. Ja. Som er en forstad til Aarhus. Det må man sige. Yes. Og øh, den har startet som sådan en lille festival, tror jeg. Og nu er den sidste øh, godkendt. Ja, er det den? Og øh, så har det sket det. Der. Det sker med rimelig fed. Det sker til sig. Ja, vi har fået presseakkreditering. Så. Og hvad betyder det? Det betyder, at vi dryner bare ud. Så kommer vi vi ind for at sælge andre på, så hedder vi presse. Vi kan vi igen en kontakt, vi kan om snakke med dem bage. Yes. Vi kurser Og nu skal vi ud hvis på vores cykler for, skal skal nå nå. Du skal til ja. ud ud at til jeg glæder mig mest til ja, det. kan jeg lige Åh, jeg glæder mig mest til at stoppe med at være nervøs, for det kan vi lige sige. Det er det der lige har været temaet. jeg glæder mig til at vi forhåbentlig når bussen. Og ja, eller så pyt med det, så er vi derude lige lidt senere, altså. Ja, hvad glæder jeg glæder mig til. Jeg glæder mig til at se hvem vi kan snakke med kunstnern, vi har siteman ikke fået vi har ikke fået øh, fået fat i så mange endnu, altså man ja. kan sige, at vi har... Jamen, uh, Sisse, vi nåede bussagerne. Yes, det gjorde vi i god tid. God, fin tid. Ja. Og uh, yeah. nu er vi sgu på vejen. Nu går vi lige lidt væk af. Det var bare lidt... Vi går her ved siden af AMC, lastbiler og AS. Yes. Så I står af. 4A. Ja. Der står I af. Ved det, der hedder Remhøjvej. Simpelthen, ja. Fordi det, det er adressen, det er Remhøjvej 20, så det giver yeah. mening. Så går man lige til højre ud af bussen, til venstre første gang. Og så følger man flokken. Ja, der går vi. Det var øh... det vi har gjort. Vi ved ikke, om vi skal hen rejseplan til en anden. Vi var rebels Fyt. og tænkte, "Ja, de der er Lina festival Vi går med." Ja, vi sad ved siden af to søde københavnske piger. Ja, helt klart københavnske piger i bussen. Så sådan, "Ej, gud, hvor sårt. Det vejne hedder det samme som over over i København. Hvor var det? Ej, det kunne være spændende. Her er også en tværgade. Ja, en rundkørselsvej, tror er vi har også i Aarhus altså køde fra jeres high horse Sanna, Sanna, vi, vi skal stoppe åh, oh, undskyld vi kan godt, lide. det er, det er, godt prøv, det er, er vores hånd. eget mindre værd undskyld, hvis de nu har hørt prøv at hvis I hører det her undskyld, det er os selv når man peger med en finger på andre så peger der fire tilbage på dig selv kan du godt mærke, at jeg bad badpredler ja. ja, det synes jeg, det er for tidligt, er det ikke sådan vi plejer at dementere et afsnit, og oh, det synes det var lige hårdt nok når det er civile Øh, svin-privatpersoner, så, så, så tager vi det lige med. Det kunne kendtiske, at vi lige Nå, må bashe lidt. Mads han kan lidt. tage et par... Han kan tage, han kan tage lidt på tænderne. <laughs> Som man de har. godt. Okay. Så nu nærmer vi os lige stille. Fast var pladsen. Eller så er vi en stor gruppe af mennesker, der går galt i hvert fald. Ja, det er ret mange. Ja. Nu kommer vi forbi den muslimske sammenslutning. Det ja, har jeg aldrig været. Ej, hvor drejligt. Det var fordi, vi er ude på ret andet. Ja. Du er ja, det må man bare sige. Ja, det er jo noget der hedder byg og lej. Det synes jeg er fedt. Det er en dejligt positivt firma. Ja. Det er ikke det vi skal snakke Nej. om. Det vi, ja, vi, vi taler udenom Sisse, for ja. vi skal jo tale om den uh, vi kører jo lidt på, hvad kan man sige, på to pedaler ja. i det her program. Og den ene der er jo det humoristiske lette show, andre kendis så kendisliv. Det andet det er jo kunstnerlivet. Ja. Som vi ligesom også jo selv udforsker en lille smule. Hvordan går det egentlig med det? Ja, Jamen, jeg synes det så godt, du siger det der. Fordi det var jo også det, der gjorde, at vi startet i det hele taget. Ja. Altså. Og der er det, at jeg har lavet en sisse. Det vil sige, jeg har skiftet mening. Ja. Jeg skal ikke være forfatter. Nej. Jeg skal være en form for stadigvæk scenekunstner. Ja. Det kan godt være, det bliver multikunstner. Det ved mm. man ikke. Øhm. Undskyld, jeg, jeg har tykkummi. Gør du noget? Jeg har også tykkummi. Pyt. Det kan, det kan jeg godt, godt klare <laughs> Jeg har, jeg har fornyeligt haft en oplevelse, hvor jeg har set to øh, mega seje piger, som øh, jeg har bare set dem på Facebook, som mm. laver noget, jeg vil lave. Dem, der hedder Teater Flæs. Ja. Og jeg, jeg taggede dig i det, og jeg havde det sådan... Det gør så det. Og var, jamen, jeg så det, og var sådan, åh oh, nej, de lavede det før mig? <laughs> altså, jeg var bare så en sink med det, de har fundet på. Det var så fedt, altså... Det er jo fedt lavet, det de har. De gang med et nu, som hedder Undskyld, hvorfor snakker vi ikke lidt mere om mig? Ja, det er Kender så vi det? genialt. Vi det er genialt. Det tror jeg nok. Åh, oh, der er så en af hende, der bare hele tiden ja. <tryk> uh -uh -uh -uh. Ar, synger. Ja. Ej, hvor godt. Ja, synes du det? <tryk> jeg har sunget mange koncerter. <tryk> Nå. Øhm, ja, og så fik jeg den der følelse, som både var iv og sådan, for fedt, mand. Og så fik jeg også den der følelse som er ondt i maven. Og sådan, Åh, hvorfor gør jeg det ikke? Hvorfor gør jeg det ikke, ja. jeg det ikke bare? Ja. Men det er Men god sidste... motivation. Vi gør det jo. Ja, vi Det vi gør har det. jo også en form. Altså, ja, vi gør. det har det en form. Og jeg ved, du kommer til at give mig lektier for, at det kan være, der er Poetry Slam, har jeg hørt noget om, måske. Mm -hmm. Og ja sagde jeg. Men Sande, hvad med dig? Jeg kan høre musikken i baggrunden, fordi ja, du hører ja, det. Nu bliver vi glædet os. Ja. Oh, ja. Vi skal ned og have vores pressearmbånd. Vi skal jo bare ned og have pressearmbånd og få en ordentlig solskålning. Det bliver pludselig ja. godt. bedre mig. Ja. Øh, ja. Altså, jeg får jo hele sådan til idéer og sådan noget til Nå, tekster. For jeg skrevet noget? Nej, ikke fucking skid. Det passer ikke. Faktisk sidste gang, jeg var hjemme med dig, så skrev du en idé ned. Ja. Det er det der kommer ikke nogen tekst ud af det. Det er da en idé mere end så mange andre, der har skrevet noget. Yeah. Jeg tror, jeg bliver nødt til at tage i sommerhusen nu og gøre noget. Ja. Jeg tror, jeg bliver nødt til at tage væk og dedikere mig til projektet, ja. hvis jeg skal. Det kommer ikke. Det er ikke sådan, det bobler over. Nej. At jeg bare måde få kreativt afløb. Altså, det Nej. sker simpelthen bare ikke. Nej, det er også det, de alle sammen siger. Altså Jussi Adler Olsen. Han har alligevel skrevet nogle store succeser, øh, bedstsællere og sådan noget. Han siger også, det er et arbejde. Jeg sætter mig på min fladrøv, og så skriver jeg. Ja, og det er bare sådan, når man har et arbejde, og lige nu har jeg ikke et arbejde, nu har jeg bare pisse meget ferie. Ja. Og har haft travlt med også at lave research til podcasten og så. Altså. Ja. Jeg mener bare, hvor meget skal jeg nå? Ja, men undskyldning, og undskyldning. <laughs> men vi har den der øh, sommerhustur, den er på tegnebrættet. Ja. Vi har et sommerhus tilgængeligt. Det er godt værd, det skal være et, hvor der er elektricitet ja. Så, ja. Yes. Det ser vi. Godt. Jeg tror, vi er nærmere. Skal vi, ja, skal vi ligesom... Der står en familie ude af Antakta. Det må ja, være her. Ja, det er spændende. Det må vi, ja. vi tænker, det er campingpladsen. Jamen, skal vi lige give den en pause og se, om vi kan finde det? Ja, hvis du skal. Fedt. Okay. Fedt. Okay. vi er lige farveren på. Sig Hvad siger du til jeg siger, at det, øh, det ligner også sådan lidt sådan øh, armbånd, vi fik på dengang, når vi skulle tage albal øh, i Hornstedt. Det er et fucking gremt. Det er et grønt rigtig gremt, grønt plastik armbånd, men, men der er allerede nogen, der har sagt, hvorfor har de fået grønt armbånd på? Det er, siger, er lidt yeah. impressigt. BTS. Yeah. Okay, nu. Ret hyggeligt. Altså, øh, ja. jeg kan godt lide, der er lidt et område og en swimmingpool, den fri for at... Hvor? Det, vi Instagrammer lige oveni. Det, det, ja, ej, det, det er for mange så, ting, vi vil ja, samtidig. Ja. Wow. Godt. Og øh, det er sgu fedt. Kæmpe store Red Bull parasoller. Så ved man bare, man nok kan få en vodka Red Bull, hvis man bliver træt i morgen. Det sker jeg have, det, det ved vi. Det er sådan vi. set lækkert nok. Det ved Godt. vi, at jeg får. Det er så lækkert, at amperne er anderledes. Lidt nederen, det ikke er ikke sådan nogle lækre øh, stof. Nogen. Det, det stemmer altså, bare end om. Der havde jeg håbet på noget, hvor der lige stod presse på. Ja. Nå, der var lidt sejere. Altså, jeg vil, uh... der varslen, jeg vil sige der jeg også... Der, der er sammensøg foran på Brøm. Yeah. Ikke, at det skal blive i en sammenligning. Jeg kan bare, mær jeg kan bare mærke, at yeah. det ligger lige frisk i randet. Snak... Fortalte du om det i vores sommer det Der ligesom yes. var sådan et op. Yeah, yeah. So yeah. Ja, ja. Og de kommer, også, I, I kommer og... til at kunne se dem på eneste, yeah. der, jeg kommer til at lægge det op. Åh, oh, det er godt. Jeg altså, sige, jeg vil også sige, mm. hvis vi lige skal have sådan en statusrapport fra vi, nu her, hvor vi lige er gået nedad. Yeah. Der står nogle teenagerer og spiller basket. Ja. Yeah. Og er fjale, Og så... Så er der sådan nogle kasser i forskellige højder, som mm, nogle børn, børn hopper rundt på. Det er ikke på den måde grim følelse, jeg har nu. Skal vi gå lidt videre og se, om det, ja. om det bliver mere stemning? Jo. Mm, mm. Ja, det, det. Ja. Der er nogle jeg kan se nogle toaletter. Høj, man kan få kæmpe bandekær. Det er også noget, ja, jeg synes, det bliver interessant at se, hvordan er det. Hvad for er, mad? På boede, boede mad, ja. Ja. Ja. Altså, på samme var der rimelig brullet. Rimelig sådan en burger og en kinaboks. Her kan du få en surdeisk kalsone. Okay, allerede et step op. <laughs> Øh, Og kiss-ups. Crispy shrimps. Lækkert. Nå, oh, det er godt. Okay. Der er en, øh, en sandkasse over Kan jeg se en stole? Og jeg så, så er der jo en gigapool. Er altså, der er en gigapool. Oh, fuck, det har jeg lyst Ved du hvad, jeg har hørt, at den der pool, der ligger lige herovre, ikke? ja. Ah. Der er 56.000 liter øh, vand. vand i. Oh ja, og lige om lidt så er der bare klamidee. 56.000 liter bakterier. Ej, nu går vi hjem. Nu kom vi lige i en oh, skov. Oh, en det, det, det er jo en mini edition af Skanderborg. Og Northside har faktisk også kørt det her ja, ja. nede i sådan noget skovsted. Ja. Hyggelige Æ. lamper op i træerne. Ja. Og der er allerede en lille, lille kø her med en bar. Ja. Kan man høre, hvad jeg siger? Der er en jangekøj, jeg ja. også kan sige. Jeg, ja, ja. jeg kan altid høre, du ja, Det er godt. Skal okay. vi gå op i det der? Hvor skal vi? Til her eller venstre? Du bestemmer. Okay. Skal vi... Ja, ja. Kom, vi går den her vej så. Ligesom ja. nu går vi ud af skoven. Ja. Nu er skoven ind på et. Kan du have en Det kan du ikke lige nu. Hej, Fie! Hej, Fie! Hold... Hold, hold, hold. Stop, hold. stop. Hvad, hvad sker der? Vi møder Fie. Fie Bol fra Skive. Wow. Kæft. Altså, hendes festival, den var startet for længe siden. Hun havde fået et par stifter under vesten. Altså, der, vi har været på festivalen i jamen, en gang fem minutter, tror jeg. Nej. Og så løber vi ind i den første katastrofe. Ja, og jeg fik kæmpe krise, fordi det var mig, der ligesom havde fået chancen med at starte med de store hørerbøffer på, da vi kom ind på pladsen. Ja, og bære den lille diktafond. Åh, oh, jeg kunne bare mærke. Folk de kiggede, synes jeg. Og jeg synes, at jeg var meget selvbevidst. Og så kommer hende der bare og overfalder os. Og hiver fat i lille Musse, som er helt ny med den russiske hat på. Altså det mikrofon, jeg om nu. Og jeg var sådan, ej, åh, lad være med det. Åh, hvad skal vi gøre? Jamen, det var en... Det føles, som om det tog 1000 år, og I skal glæde jer til at høre reaktionen nu. Det fordi... var en crazy situation. Der, øh, vi går ind i øh, simpelthen lidt psykologi nu. Man ved, at øh, når man bliver udsat for et eller andet øh, et kæmpe chok, så kan man reagere på... Traumatiserende. Ja, så kan man reagere på tre forskellige måder. Kæmp, frys, flygt. Der vælger Sande en flygter. Jeg går ind og frys. Øh, velkommen til, at I lige får lov at høre det her igen. Hej, er det det kan oh, du ikke oh, lige oh, nu. Oh, den skiller. H4. H4. Bol. Theo Fie. Fie har valgt en uh, lækker crop og en hvid top til anledningen. En filersko. Mm, Ratfed. En DJ glider, øh, lille. Sommerbriller. Du får ski. Der kommer folk ind for ski. jeg tror oven. jeg har hørt en Fie bol for ski. jeg. Ja. Jeg har sat light, uh, light til det der, uh, ikke? Okay. Nå, så altså okay. lys. Vi kommer bare senere. Fedt. glæder vi os til. Faktisk, jeg vil, vi vil godt hjem medbrede hjemme at det, nu var bolding eleven til at trække oh. yeah. okay. på vi, vi. ja. ja. <laughs> vi jeg, jeg vil hjem fordi der er nogen der virker brændt Hvad er det der for en scene? Det, det er det må være skovscene. Ja, det må det være skovscene. Den er hyggelig. Der er potteplanter foran. Der er sort. Det er mærkeligt, at der står, hvad simpelthen er. Nu er det så, jeg kan se. Der er to trumme sæt klar. Nå, oh. oh. så er det skovsæt. Jeg ved, hvad det betyder. Det betyder, det betyder der... der kommer to trummes der. Ja. Det hedder da bussen. godt. Skal vi lidt videre? Ja, vi skal lidt videre. Skovsætten. Skovsætten. Øh, der er viddant lige om et par timer. Ja kl. 11, mm. Men vi skal no. snakke med dem om et ja. par timer. De har gæt ind kl. 18. Ja. Der er cocktailbar. Ja. Cocktail okay. Så tror jeg, der må være... Øh... Skal vi ikke lige gå op i skoven lidt? Ja. Man kan jo ligesom... Der er noget lyd for... Oh, man kan skimme det. Nede bonsai-scene derinde. Der er som et hus, så du giver sig pludselig et murstenshus, og så inde bag er der bonsai-scene. Den er lidt mindre, eller hvad? Ja... Yeah. Skal vi gå ind og klippe? Ja. Og det skal vi have udforskede. Ja, det må Søde vi hellere skoge. gøre. Lidt flere, der er ikke lyst til lige, lige at få lidt at drikke. Det er lidt tosteligt. Ja, <går> ja det skal vi have. Jeg tænker, vi får lov at løbe. Vi får lov lige at kigge på den her scene, så må vi lov lige gå op i skoven. Så tror jeg, at vi får lov til at... Høj, oh, jeg er bare skæbende. Øh... Mm. Det er alle de fede børn, alle de kodekæds, de kommer til at hænge ud. Ja. Så der er sådan, simpelthen en skaterrampe her. Hvad står der derhenne? Gårdbar? Ja, okay. Og der er en lille scene her så er der laver lyd der. Det er sikkert, hvor det er Bonsai-scene. Ja. Vi skal også have fundet noget af det område, hvor vi må komme ind. Hvad er det for et område? Jeg har lyst de? til at sige presseområdet. Ja, lad os kalde det det. Der er ingen, der ved, om det er rigtigt. Nej, er ikke nogen, der ved, at det, at det bare er frivillige områder. Nej. Det er et frivilligt område, hvor der er bord. Til presen. Dyrenes allians. Kan jeg bare sige, havde presen der, og så bedre på samme Ja. Havde de det? Ja. Det havde de. De havde fri adgang til Bækstedsområdet. Mm. Ja, okay. Det har vi så ikke, men det, var at, for at, for det, det er også fint nok. Nej, fyld du Men hold kæft, hvor det hyggeligt her. Ja, så lægger lige kæmpe store dækker. Du kan jo så gå. Afsted, den kan vi gå. Oh, altså, der, det bliver bare, det skår der er ikke på, der ikke var. Der er det ikke. Altså det der de bare ikke gå ned. Nej, hvor fedt. Øh, i træerne hænger der sådan lys, og det ser jo ret hyggeligt ud, og så har de lavet sådan nogle borde i træerne. Det bliver vi nok også noget så vi dokumenterer. Det var det super fedt. Og så er der hengekøjer. Ja. Der krydderurter, der går stor pynt og, står og omkring. Mm. Op på sådan en terrasse. for lidt basilik, kommer mit rinsen. Ej, mm. ah, men det ja. Sande, skal ja. vi gå ud og have noget baj og saft? Ja, desværre. Jeg synes, jeg er blevet en Ja. ja. Det, det er alt også... i gården ude Ja. <laughs> det ved man, det bliver en tørste. <laughs> Prøv at, det gør vi. Og så skal vi have snakket med nogle Så skal vi simpelthen glæde have snakket med nogle folk. På glæde igen, lyt. Ja. ja. Moin. Moin. Gør til lader! Gjør plads til motorcykler! Gjør plads til lent levende kællinger, der får deres menn til at sidde bak på motorcyklen! Fordi i dag, der er rydder, det stærke køn, bitch! Og bitches, de spiller i ro! Bu! -do! Så vi ligesom i gang, venner. Så der Graham! Pøs! Lolo! Vi kan ta den der feldsel inn i. Okay, der er, altså, er der motorcykler på scenen nu, Sanna? Kan du se det? Jeg kan Vi har bare gode pladser. Vi gider rigtig flytte også. Nej, de sidder simpelthen så fedt derude. Der. Uh, wow! Ej, der er god på. Vi jeg lige og prepper lidt. Hold da op. Jeg håber, at det var meningen. Jeg tror ikke, der er nogen, der er skudt. Folk er helt rolige. Det var et kæmpe Kæmpe knald, kan jeg hørte det. Vi er ikke fulde endnu. Men altså, det er vi ikke. Der så videre, så er der bare en masse skør lyd og sådan noget noget på scenen. Nå. Hva? Ej, de var op sådan noget. Det Jackson? Ja, yeah. det er jo Jackson, der kommer nu. <tryk> du, du, du. Kan du høre det? Det er sgu da Thriller. <tryk> Nå, det er Thriller. endda endnu højere. Ja, det der var bare jøden og hæftige, og det kan vi sige, det er sådan et tema, de har, med måden og råbe øh, kunstnavn op på. I kan selv prøve at finde på øh, skøre kunstnavn, som I tænker vil lyde latterligt. Altså jeg må går... Jeg? Ja. Ja, må jeg lige prøve en? Ja. skal vi lige prøve den med... Ja, ja okay. By Jørgensen! Det, ja, og det, var det er alle... sådan klar til en boksekamp, men det er jødene hæftige, de er nogle friske, friske fyre. Og det er dem, der altid konferenterer, og det var alle, ja, alle bands, alle der blev bands. præsenteret på den måde. Ja, der var nogen, som man kunne mærke, det var lidt svært jade, for eksempel. Altså sådan, der skal ligesom være et par stavelser, for at det rigtigt får lov til at få swung, ikke også? Jo. Men øh... kældermæns gik rigtig godt. Ja. ja. Låååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå ja, der er sådan en vokalen som også sådan skal have en helt særlig. Ja, det skal have lidt low. Altså man ja. kan gå low. Ja, vi der Rohus, ja. rabran. Jamen det er så godt. Det er så skønt. Sen ehm øh, jeg kan godt lige det, det tidspunkt i det her det her lille klip hvor øh, der var at deny til you die, og ja. jeg siger vi er ikke fulde. Det er vi ikke. Men det er vi. Det er vi. Det er lige et eller to der er på tur. Og, øh, og når altså vi siger stiv, liges, så ja. ja. er det bare slænge for det. Øhm, altså, øh, grunden til, jeg tror, at jeg benægter den her situation, det er, at det lige går altså, at fest... er lige gået i gang. Ja. festivalen er lige startet. Og der er mange timer, til vi skal interviewe nogen som helst, og der er vi lige, lige startet. Vi har optaget noget, det ligner fem minutter, ja. og... Øh... Ja. Det er bare, det, er det der tidspunkt, hvor man bare, og solen er på, og man får lige en apparol sprits med 4cl, ja. det er altså mere, end hvad jeg kan klare det. <laughs> Musse, hvor helvede. Men, øhm, Så det ja. er også derfor, at at vi jo simpelthen ikke får, altså, vi får ikke starten med. Nej, derfor, der vælter vi lidt ind i, at de er i gang i præsentationen. De har sagt alt muligt velkommen til Grimfest, der og noget, men altså, vi nåede det simpelthen ikke, fordi vi er optaget af, der ikke bare <laughs> det er simpelthen det, der skete. Ja. Det er jo rookie mistake, øh, I får os senere ved, at vi har ikke lyst til at være journalister. Det kan man sige, det er nok godt nok, fordi ja, det... reportage, det er, det er i hvert en udfordring. Det er sindssygt sjovt, men... Ja. Ja. Sjovt, når man lige det... har fået en enkelt eller to. Nå. Altså, ja. no. altså æh... jamen, så det er det, situationen er. Ja, og det betyder også, at vi skal, vi skal lige have tanket op. Ja, og, øhm... jeg tanket op på... Ja, ja, vi skal have ja. madkasse, og... Øh, vi, vi skal, skal have noget, noget mad i dunken. Ja. Øhm... Er det ikke bare... Øh, jo. Ja. Er det bare... Altså, vel, altså, glæder jeg glæder jer til en lille madanmeldelse ja. for to rimelig tipsy. Damn. Mm. Nå, no. ja, men... Vi øh, har været her i timer. Nu kan I høre øh, sådan knas af lille smule. Mm. Det er simpelthen en lille omgang af det, vi kalder madpapir. Mhm. Sissi, hun er stille, stille typelig nu, ja. det er fordi vi lige har fået lidt mækkas. Mm. Det ved vi. Vi ved, at det er det med blodsukkeret. Det skal holdes lige. Og vi det. har også lige fået lidt bajersaft. Det er vigtigt, at inden vi har tændt et interview, er vi sådan, det ikke sådan... for meget. Hvad mm. ja, har vi Vi lige fået en calzone med chorizo. Ja, fra mm. Bjergts køkken. Mm. Surtøjs kalsone af flækkert. Faktisk ville vi jo gerne have været over og få en burger. Indtil vi faldt ud af. Det var kødfri. Altså det er ikke. Og jeg er fin og i dag og sådan noget. Jeg skulle bare have... Bare der kunne bare... meget op om vegetar, og om at vi lader i garten ikke at spise kød. Men bare ikke lige i dag. Lige i dag. Simpelthen brug for det, fordi vi havde været hvad der jo med Ja. Yeah. Men der kan jeg lige så godt sige det, som det er. Vi er blevet lidt småfulde. Vi er blevet lidt lis. Lidt tip. Lidt lille lis. Lille, lille. Lille. Lille, lille. lille stiv lille. Ja. Øhm. Jeg så lidt ja. Øh, yeah. Du går ind og får en ølbar, jeg går ind og får noget noget drinks, noget Aperol Spritz og ja. Yeah. Yeah. Så vi får lekkas. Vi får Mekkas, ja. Og øh, lige om lidt så skal vi over uh, mm, og høre Gudmund. Og lige det, okay, vi. Ja. Og hvad skal vi efter det? Sig så hvad så det der sker. Jamen så kan vi snakke med ham. Så skal vi snakke med god lyde. Det bliver fedt. Det glæder mig virkelig rigtig meget til. Ja. Og ind til videre så kæmpe sommes op til uh, Grimfest. Mm. Super dejlig festival. Dejlig, sådan lillaårskulig, uh, hyggelig, føles meget hjemlig og lokal. Ja, og man glæder vi møder kan... da... det folk vi kender. Se det der. Ja, ikke. Øh, det er også noget med dem som altså kunstnerne og sådan, noget, de går jo også rundt ude. Ja, med de fjødene uh, op i barne, som de ja. der har konfanger. Ja. Øhm. Ja, vi er allerede satte, vi lige holder, holder sin øh, festivalkrop. Ja. <laughs> ja, den, den snurrer, den vil ikke tage ja. tavret i mig. Så... Lidt. Slip tavret. Ja. Kan man godt tage det, den vil ikke slip. Kyt nu med det. Men øhm, skal vi... Øh... Ja. Jeg glæder til. mig. Jeg glæder mig sikkert. Ja, vi er lige Lort. gået forbi hende, hvor stod scenen, og lige med sådan en syklotkugel trøje på, lige plimrede lidt på en guitar med sit bane, Det så dejligt. Mm -hmm. Ja, det gør det. Altså, hvis der er andre, der har lyst til så kan jeg gerne danse. Det er virkelig. Ja. Det er der, jeg bare normalt til en god balletjob, så må der danses. Jeg kan måske lidt bedre lide hendes sådan mm -hmm. lidt mere relaxet tilgang til mm -hmm. Ja. Ej, nu ved sgu engang, om jeg er ordentlig på det er virkelig, det er virkelig som om at jeg bliver. Er det rigtigt? Jeg kan ikke bare. Jeg ved ikke. For når han handler med binde til det, 500. det er selvom ikke mening for nogen, når man føler det begynder mig å ha en mange pointe med hva vi ikke Ja, men det er fordi, vi har fundet de første kendte. <laughs> ja. Det er jo, øh, sig velkommen til øh, Svend og Sebastian. Hildi, hej. Hej. Hej. Det er Svend, ham den første, og så er Sebastian, han nummer to. Øh, kan I lige sige helt kort, hvem I er? Vi er Svend og Sebastian for Bæst. Det er Svend, der spiller guitar, og det er ikke mig. Jeg er nemlig Sebastian, og jeg spiller trommer. Du har altså faktisk en ret god stemme. Det kunne godt være sangeren. Jamen, jeg synger også faktisk en del derhjemme. Sebastian synger jo faktisk rigtig godt. Man kan næsten høre det. <laughs> sådan en sanger til en anden sanger, du ved. Nå. No. <laughs> godt. Æh... Altså, ja, Svend har været med før. Det ved dem, der har hørt sæt så sådan et, ved godt, at Svend har været med. Men han var så god, vi godt til at være med igen. Plus, sådan er der family. nogen, der er heldige at få lov flere gange. Ja. Family first. Øhm, det vi, jo, vi skal jo snakke om. Altså, øh, øh, vi har snakket om, fordi EU jo ligesom, det her hedder og I er jo bare altså, on the roll med det der Candice, fordi den hedder Store Scener, den hedder Smukfest lige lidt, den hedder Udlandet, der har I allerede kørt en masse, den hedder International Label, bla bla bla. Vi vil bare godt høre, hvor på en skalaen er Grimfest? Øh, Grimfest er en meget lokale Candice-skala. Altså, fordi folk, der er kendt hernede, er også for eksempel dem, der har en isbutik på Ingerslevs Boulevard. Men det er meget fedt, fordi altså i høje vande kommer alle op. Altså... Vi er alle sammen kendte. Oh my god, der har vi første citat. I høje vande kommer alle op. Stærkt svændt. Men kendisraketten, er det så noget 1-10, eller hvad? Den ligger på en 5'er, hvis du spørger mig. Men det er også fordi, at jøden og Johnny Heft er her. Jeg ved ikke, om jøden er her, men jeg har set Johnny Heft. Jøden er her, vi har talt med ham. Han er så, Trækker, så sød. Altså, -5, er det sådan på vej opad, eller på vej nedad? Det, er, det kommer ingen vegne. Det var satens. Den, den bliver der. Remfest, det er sådan lige midt i det hele. Eller, jo, Troels Abrahamsen, han er her også. Ja, hvem er han? Det er forsangeren i Veto. Åh, oh, for satan. Ja. Apropos, har vi en confession? Apropos Veto, så vil de faktisk ikke snakke med os, fordi at de synes ikke, de var kendte nok. Og måske fordi jeg kom til at kalde dem tur på weekend i mailen til manageren. Jeg ved ikke, om det er derfor, men det kan godt være. Tror, tror I, det har noget at gøre med det? Jeg kender en manager, som bliver ret sur over sådan noget der, i hvert fald. Det er vores. <laughs> Jens, han er så pisse streng. Det er godt at være streng. Det skal man være. Mere disciplin er god disciplin. Hold, hold op. Der kommer det ene titat efter andet. Hulkortene, de flyver, er der gullok. Vi skal en om... Gullok. Vi skal høre om noget med backstage, ikke? Fordi det, vi får vi har jo ikke fået lov at komme backstage. Med sådan en sølle pressarmbånd, der får man ikke lov at komme nogen steder. Man får lov at komme i frivillige områder. Men til gengæld... Det vi også glade for. Tak for det. Ja, ja, tak for det grimt. Men hvor er det bedste backstage-område, I har været på? Roskilde. Nej. Der fik man massage. Ja, men vi fik jo ikke noget sted at være. Vi fik en, en, en lille bås 10 minutter før, vi skulle på scenen. Det er rigtigt. 20 minutter efter. Men der var en kropsterapeut, som kunne mærke alt efter, hvor det gav ondt, hvilke signaler man sendte. Og for eksempel min inderlov smertede utrolig meget, og hun sagde, er du tit fred, eller har meget indestinkt frede? Ramad jeg sig nej vred. Jeg, kla jeg klapper. jeg klarer. Jeg jeg kender det sådan lidt. Den er god nok. Det er det var simpelthen galle eh øh, hvis man er meget vred. Øh, jeg tror det fedeste bæckselsområde det må være Posten i Odense, for der er fødselsanlæg. Fornuftigt det er der sjovt eller noget, men det er ærligt. Helt for hvor øh, altså så nummer et? Altså nu er vi på øh, en femmer i dag, det er jo dejligt, midt i det hele. Hvad er Numero Uno? Hvad er stedet? Altså herude. Sted at spille. Sådan i i hele jeres karriere som jo kun lige altså, I kunne ikke i gang for helvede, og det kører allerede pisse godt. Hvor hvor topper I? Jeg synes personligt at det bedste sted var uh, Devil's i Little Town, fordi det var backstage uden stor skov. Der var ikke nogen insekter, men der var en cocktailbar. Ehm, uh, det var også gratis. Det var også gratis, og der kom en mand, hvis eneste job var at give weed til konsterne, og han var meget skuffede, vi alle sammen takkede nej, men det var faktisk det, han var ansat til at gøre. Og koncerten gik sindssygt godt, og folk var glade. Og øh, hvis man ville have det der weed, så skulle man sige et kodeord, og kodeordet, det var PASSWORD. Det er til at huske. Okay. Okay. Det er altså, det er en brugervenlig backstage. Det er ikke til at... Det er til ved. at fat. Ja. Okay, men hvad, hvor, øh, I har jo spillet nogle dejlige steder allerede nu. Hvor drømmer I om? Hvad det største sted, I kunne få lov til at spille? Vi vil meget gerne spille på Vakken næste år. Et metalfestival i Tysklandet. Så det gør vi. Ja. Yeah. Uh. Og Hellfest også i Frankrig. Men jeg tror egentlig, det bedste sted at spille... Jeg tror ikke, det handler om der, hvor man spiller. Jeg tror, det handler om der, hvor man er bagefter. Så hvis vi kunne spille et sted, og så gå ud i en stor bus og være... Hvor der var et lille tækøkken og en lille seng til os... Det vil være det store. Så føler man sig ret kendt, når man har sin egen bus. Åh, oh, det har jeg slet over. Det er jo sin hele en buss. Jamen Sanne, lige nu, der er det jo ikke... Altså, vi to kommer bare selv uden en bus. Andet, det er en anden slags bus. Ja, det er jo fire af. Det er ja, meget lidt glamorøst. Ingen er eller noget. Man skal ikke sove i den eller noget. Nej, der er ikke noget fandme ikke noget til i køkkenen. Der er ikke Men... Playstation. Nej, nej, ingen Playstation. I var til fotoshoot i går, ja. gode drenge. Og jeg ved, at det var sådan et af de første rigtige sådan noget... Så hvordan gik det? Hvordan var det? Var I bange? Var det fyldt? Følte I, at jeg kendte det? Jeg var lidt bange i starten, fordi jeg også godt vidste, at han både havde skudt af Justin Bieber og Beyoncé og sådan nogle ting. Så jeg tænkte, at kravene var rimelig høj, fordi det er nogle flotte mennesker, der har styr på deres poses. Og vi er fem drenge, der har styr på nogle poses, men måske ikke dem, der er gode på billeder. Svend, han har styr på sit slutdrop-pose. Jeg har mit slutdrop. Jeg har det gode slutdrop. Hvad er det? Når man danser på klubben. Kan du lige vise det sig, om det kommer ned? Man, <laughs> er det der... man Nå, dropper der, helt man... ned med mosen, og så fræk opad med den. Det, hedder... det har mig selv gjort i mange år. Det er et slutdrop. Eller at vi er mørke. <laughs> ja. Det har vi styr på, men det gik rigtig godt i går, fordi uh, alt det, vi var bange for, fikset fotografen uh, og de søde assistenter, så når de ikke skulle være bange for noget, bare prøve at se godt ud. Ikke søde ud. Må man som band se sød ud, metalbane og oh, har højere svær ved lige med genren? Det har virket godt for os, ikke? Jo, vi prøver at skille os lidt ud, og vi håber det lykkedes ved at se lidt glad ud nogle gange. Og ikke være så vrede, fordi vi er ikke så gode til at se vrede ud. Det vil også være lidt uægte at se vrede ud, fordi vi er ikke så vrede. Vi er meget glade, når vi spiller, det er jo sjovt. Ja. Det er måske ikke så kendt i virkeligheden at gøre det det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke særlig kendt. Jeg tror, at Jude Law, han ser sur ud eller flot ud hele tiden, lige meget hvilket humør han er i. Hmm. Jeg ja, ja. bliver de kendt, hvis det krav. Det er så bare glad <laughs> Altså, der var lige noget med det der photoshoot. Jeg godt, jeg godt afslører, at der var en, jeg var der lidt. Noget med nogle rekvisitter og sådan noget. Og så var det, jeg kom til at tænke på. Rekvisitter, det er også noget med, hvad man har på og så noget. Og der ved jeg Sebastian. Der har jo været en lille ting. Man må offre noget, når man skal til at være kendt. Hvad er det for noget i baggrunden, der lammer? Det er fire harlier, der står ude backstage. Mm. Det er også meget cool backstage gear, på en eller anden måde at have fire harlier til lige oh. Nå, men altså, man må... Anyways. Anyways. Man må offre noget for kunsten. Sebastian, hvad er det, du har offret? Jeg har offret at spille koncerter i min hvide AGF-trøje. Oh. Fordi det blev nedstemt. Ja. Nej. Jeg mente altså ikke, det blev nedstemt. Jeg tror bare, der var nogen, der lagde nogle... I blev sure på mig? Nej, ja, jeg tror, vi sagde taktisk rigtige ting med sådan... Men altså, synes du, det er sådan særlig meget med bandet-agtigt at gøre til dig? Og så fik du selv et dårligt samvittighed og stoppet. Der var også en lille episode... Hvis man holder med i vige, så holder man altid midt i vige. Der var en lille episode i Odense, hvor jeg hørte nogen, der sagde efter koncerten, at kæft, det var fed, men hvad med bare en skam, man spillede sådan en fucking egg trøje og så tænkte jeg, den kan jeg godt offre for nye fans. Det synes jeg altså er flot. Det er flot at offre noget. Ja. Det kan man blive til? Jeg er medlem af fanklubben. <laughs> kan, du en, øh, kan du en af fansangene? Øh, jeg kan den der med SOTA, HAD og GF. Og GF, HAD og SOTA. SOTA, HAD og GF. Vi skal dø. Hey, hey, hey, hey, hey! Årh, <laughs> oh, ja, så er det en god fansang. Absolut. Perfekt. Vi har citater. Vi har ja, citater, alt, hvad vi skal bruge. Ja. Vise ord for ja. at vise folk. Ja. Må vi spørge noget? Ja. Hvad skulle der til, før I sådan følte, at jeg rigtig kendte? Vild med dans. Øh, jeg er mere på en masse monopolet. Men altså, mindre oh, kunne måske også fuck. gøre det. Ja, okay. Mindre kunne godt gøre det. No. Altså, følte jeg vil også heller en masse monopole. Jeg tror faktisk, når der var nogen, der kontaktede mig, jeg var siden sidste, så må vi ikke få et interview. Og det skulle være nogen, der var større end 85-44, som er lokalavisen i mørket. Jeg synes, det er dumt at se massermonopolet, når man har en lidt pyntesyge, siger jeg. Hvorfor? Fordi så er så der kan ikke nogen, der se kan se noget pynt. Ah. Der valgte jeg det, hvor man fik lov til at få kjoler på, og fik en partner. Ej. Jeg, jeg vil sige sådan, at godmorgen Danmark vil godt til begge, fordi det er bare hygge og sådan lidt mad. Og gode, flotte smil og grin. <laughs> du får lige hævet den med mad i. Ja. Jamen, uden mad at drikke. Du var heldig. Kæmisk og kæmisk ikke. Ja. Yes. Det er hvad, vi glæder os rigtig, rigtig, rigtig meget til at høre jer. Jeg kaster i hvert fald den her, det, det og god held og lykke til jer. Mange, mange tak, tak, mange tak. tak. Moin. Moin. Moin. Moin. Nå, Sanna. Ja. Ja. Yeah. Kan du, uh, kan vi lige sige, komme en stemning? Stemningen, den er sådan rimelig flad lige nu. Ja. Yeah. Øh, det er sådan, at tidlig luften er gået af ballongen på en eller anden måde. Jeg, øh... Ja, klokken den er... Hvad er klokken? 5.09? Ja, klokken er 5.09. Sådan. Vi kan at der er ikke er nogen af os, der gider være journalister. Nej. Og det var... Det sad vi lige og snakkede om, det er jo ret dejligt at finde ud af. Fordi det er jo ikke det, vi skal så. Så det er jo fint nok. Nej, det skal vi og i hvert fald det, ikke. er der nogle andre, der gerne Jeg vil også sige... Det jeg tror... Ja, det jeg tror... Jeg, jeg lader sige... Jamen, det lader jeg også godt nok til det at sige. Det er blød skønt. Jeg lader sige... det igen! No. Åh, jeg vil lige sætte. Nå. Det, der er med det her, tror jeg, er, at... Fordi vi kunne vente, vi kunne vente på... Altså, dømme dag, hvis det drejede sig om vores egen ægte karriere. Mm. Hvis det var for lov til at komme på scenen, f.eks. Ja, ja. vi vente for evigt. Lige nu, så venter vi på for nogle evigt. For evigt, måske for evigt hvis det handlede om os. os. Hvis det handlede om os selv, så men men det, her, det handler om nogen andre som gør uh. det de gerne vil. Øv. Uh. Hvad laver du? Jeg siger øv. Uh. Når tager du, ja, du sang med? Hvad nu tager? Øv. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Så ehm øh, nej, det er ikke din bowl. Det er vores skål Vi skåler. Vi ja. får lidt mere, ja, okay. ja, det er plastikglas. Oh ja. Sådan så det, når man ikke er de. vil vi lige igen, vi kigger lige udover, lige lave sådan en, en øh, grim fest. Øh... Kan man lave sådan et, øh, hvad hedder det, sådan et snapshot? Ja. Der er stadigvæk nødt til at basket. Det er som om den aktivitet er, øh, er det er en ølved aktivitet. Ja, men de er blevet lidt ældre nu og har lidt bare overkroppet og sådan nogle af dem. Ja, det går, nok. det går nok. Så er der jo lidt til damerne. Ja. Øhm... Hvad, skal vi lige sige lidt om segmentet? Det talte vi lige med, med Claus om. Sises meget søde kæreste er her jo ja, også. Ja. Øh, han har fået danseskoene på allerede, til vi konstaterer. Han har fået de bare, jeg har sagt, han Det ved du, når han begynder ja. lige... at vugge i hofterne, så er det ved ja, at, det at... Ja, det var en lille skolelærervug, der kom frem der. Ja. Ja. Ja. Og øh, vi talte lidt om segmentet. Hvad er det for nogle... Øh, han havde fået at vide, det var en gymnasiefestival. Det kan vi bare sige, det, det passer det i hvert fald det. ikke. Det kan være, altså, ja. det var det, da det startede, fordi så begynder det segmentet er i hvert fald plus 30. Ja, og jeg har set måske fem gymnasieelever. Jeg vil sige, at jeg mere, at det er plus 30, plus 40. Ja. Altså sådan 30 til midt 50'erne, synes jeg, at det dem, der repræsenterer mest. Ja. Det vil jo sige, at vi er jo helt unge. Vi de er jo vore <laughs> Og det kan vi jo bare indbefale til alle, som synes, de er ved at blive lidt gamle. Tag på grimfest og følge unge. Um. Unge um. grimme. Ved du hvad, vi pitcher sloganet fra Trine og siger, tager på remfest og følger unge. Yeah. Det er, det er, sagt, dumt. Det er da dumt. Jeg har også en idé til, hvem der kan være konferencerende det. stort. Det kunne vi for eksempel. Ja. Ja. <laughs> Prøv at mig, så skulle vi tage mikrofonen gang i timen. Okay. Yeah, Vållegodt. Ej, okay, jeg tror, nu skal faktisk også have lyde. Nå. Ja. Vi fik talt os til en lidt bedre stemning. Ja. Yeah. Luften var jo i ja. ballonen, så pustede vi lidt luft i. Så pustede i. vi luft i, gæser selv udsigt til at blive konferencier næste år på fest i ja. de Ringebar. Det hjælper. Eh, øh, det hjælper gevaldigt, og så havde vi jo et dejligt øh, interview med Gulj Octavia se altså, frem ja. Ja. Og det blev eh øh, rigtig dejligt. Det skal jeg høre lige om lidt. Øh, det der sker op til, sig så er det. Jamen altså vi får jo øh, vi får færdig søde, gode og øh, så sidder vi om backstage. Vi finder sådan en lille krog. Det er super hyggeligt. Vi har placeret lige tre stole. Vi har lige købt en bajer saft med til os vær og en til Gurli. Hun bliver faktisk ret glad for den. Ja, sådan bare en Tubor på dåse. Det virker. Og så og så sidder vi to jo eh som vi når om om hendes koncert om eh øh, vi så reflekterer lidt over hvad det egentlig er at skulle stå, stå der. der. Ja. Eh øh, man krænger sit hjerte ud med sin musik og man interagerer med publikum og der... Ja, og så og øh, spekulere over sådan fra et publikum biblikums <laughs> <laughs> fra publikums øh, siden af, jeg tænker er hun lige så rolig indeni, som hun ser ud udenpå? Ja. For der ved vi jo godt begge to, at der kan man tit hver gang et, et ordentligt skalkeskjul Ja, det kan man. Og, og det øh, er en del af det tit. Det er, og det er som der, vi starter at man, at man mm? måske, man, Værsgo ja. Så er det jo heldigt eller du kan spørre din selv, når hun sitter lige, lige her. her. <laughs> du sitter jo her, Karen. Når vi ser på kortet. Ja, jeg sitter lige her. Ja. Hvordan forstår du godt hvad vi mener med det der med? Ja. Altså jeg tror, jeg tenker ikke overhodet deg faktisk over hvordan jeg så ut eller sa det andre, men jeg tenker mega mye over hva jeg sier og jeg vender mig altså om lige når jeg har sagt noget og det er fordi jeg griner til bandet og sådan fuck, jeg sagde et eller andet igen <laughs> Ej, og så det griner nejligt. de til mig fordi de ved at jeg hader at snakke på scenen Ej, det... og jeg siger altid et eller andet totalt pøllet altså. og det er 80% af tiden så fatter fuck ikke mine jokes så siger jeg på Roskilde sagde jeg et eller andet med en sang, og så alle anmelderne havde skrevet, at jeg undskyld for, at den ikke var politisk. Men det var overhovedet ikke det, jeg sagde. Det var bare en joke. Jeg havde bare prøvet at være sjov. Folk falder bare overhovedet ikke, hvad jeg siger. Og så står jeg bare med, og vender mig og sådan pang, pang, pang, pang. jeg hader det. Ja. Men det er også meget sjovt, fordi man kan, ikke, altså, man kan jo ikke kontrollere det. Altså en ting er, at man ikke kan kontrollere, hvad man selv siger, men man kan jo ikke kontrollere, hvordan det Folk opfatter det. Er, det. er det publikum, tørende folk er på, ja, eller er, er, er hun sjov, ørerne, præcis. og hvis man ikke har det på, så tænker man, så så man det. Nå, okay, hvorfor siger hun sådan, hvorfor? <laughs> Ej, jeg er så glad, hvor du siger det, det der med... Jeg den med græsset. Godt. Jeg ja, var med. Var ja, jeg vil med. også sige, og det får du garanteret hele tiden at vide, så man kan ikke mærke det der. Nej, okay. Du, det er virkelig sådan, for jeg tænkte virkelig sådan... Wow, det er meget roligt. Hvordan kan hun sige det så roligt? <laughs> Når hun står der, vi kigger der, ja, men jeg vil lige lade bukserne, når jeg krænger noget. Jeg havde lovet min lydmand, at jeg ikke ville lave om i sætlisten. Men hvis jeg måtte have lavet om i sætlisten, så havde jeg nok droppet de to solonummer. Fordi... Det er svært at overdøve. Og så kørte der sådan en røgmaskine inde bag mig, som sagde... Som sådan ud af takt til det, jeg spillede, og så var der motorcykler. Jeg har så det siger, hårdt. Det var lidt svært at spille så stille i nummeret. Ja. <laughs> Jeg har lyst til at nå min ja. nå kange. men du spiller også musik. Ja, det er jo, vi Kennis har Kendisken er jo sådan det er, det er vores er jo, podcast. Vores podcast. Ja. Den hedder Kendisken. Og den er sådan vores eget lille projekt om at snøvre og prøve at skubbe hinanden lidt på vej, vi men også Jeg så ja. spiller teater og bliver udendørs og møder Okay. Skriver Skiver lidt. Kommere de. efter lidt, ja. Det kunne jeg godt forestille ja, det klarer også, var sjovt. Faktisk meget sjovt. Men jeg tror jeg har set der før. Måske det samme musiksammenhæng. Nej, måske. Jeg snakker ikke på oh, det, det. gør jeg lidt, det altså, det ikke, uh... ja. Men Nå, ja. det, det som vi lige som os. Også... Nu tager jeg lige over her. Jeg, jeg er gully coach. Det som vi også snakker om, det er sån uh, goals, altså hvad hvad er lige som uh, dit mål? Har du nået det? Hvor du på vej hen? Hvad vil du gerne? Hvad er målet med det? Og hvor er og hvor er altså så er vi også ud i den lidt for sjovs og skala. Grim fest. Hvor er på? Hvilken scene, jeg altså, man skal lade fred til tiden? Jeg synes bare, det er svært at svare på. Må jeg godt vande? Ja, ja, ja. Det gør vi Super, hele. Det, det gør vi også. Hvis du siger noget, du ikke mener, vi kan altid dementere det. For jeg gør kommer, al kommer altid det. næste, næste, det, dag, næste det, dag. Det så, tager man det, det tilbage, vi, så laver man lige den der, du ved, lige ruller. en gang se og svine med slanger til sidste afs. Det skal man ikke gøre. Nej, ikke svine. Ikke til hans ansigt. Vi sviner ham ikke til. Jamen, okay. Jeg synes, det er fordi... Jeg tror, at altså, ens mål ændrer sig hver dag, ikke? fordi ja. for to år siden, der var mit mål at tuge at synge uden at kaste op i min egen mund. Eller sådan. Du to ved, år sådan. siden? Oh. Jamen, det, er ikke, det virkelig ikke var mange år siden, at jeg ikke kunne gå på scenen uden at græde bare en lille, lille smule, Og blive sådan helt... Altså, jeg var slet ikke til stede ved alle på scenen. Så der er sådan der mange af ens mål, man konsekvent hele tiden opnår. Også uden man opdager det, så, ja. så justerer man ligesom hele tiden. Nå, så vil jeg gerne øh, vil spille en time ja. en dag, eller så vil jeg gerne have skrevet ti sange, eller så vil jeg gerne udgive fem albums. Så der er mange sådan, selvfølgelig er der jo de der store mål, som de fleste musikere deler med sådan, nej, men jeg vil gerne spille orange scene, nej, jeg vil gerne spille Northside. Dem har jeg også. Men jeg synes ikke, det de, de, de er ikke et væsentligt mål for mig. Det er mere det der med sådan, hvornår lever man et liv, som man separat at være i. Ja. Og det være, man er værd at med sådan opdær, men synes det er fedt det man laver. Altså det synes jeg faktisk er grim, egentlig, at det er bare fedt at være her og det gør ikke ondt. Altså, sådan, kan man sige det. Altså, mm. Det er ikke ubehageligt og det suger ikke livet ud af mig. Og det gjorde, det ville jeg have gjort en gang, fordi jeg var lidt nervøs. Ja. Som det var sådan at kunne sidde her i god stemning og gode mennesker og sådan det er jo for mig der er det er et stort mål at man bare kan i kan lave det, man godt kan lide, men med sådan en god følelse i kroppen. Ja. Og så de der store ting, de kommer, når de kommer. Ikke? De er fed nok at have bag, bag sit hoved, men, ja. men man kan godt sådan ødelægge sig selv lidt, tror jeg, hvis man sådan... Fordi hvis så, det er det eneste, der ligesom det eneste, er at efter. Så vil man <hømmen> kunne sætte pris på at spille her, fordi det måske en mindre festival, men for mig det er det en stor festival, fordi det er den lokale festival, som ikke er kommersielt sammen med som Northside og sådan det er ligesom der, hvor alle man kender har råd til en billet, og der er sådan helt vildt meget sådan, hjemlige ro og hygge ja, og sådan god stemming herinde. Vi er helt en hyggelig festival, det er, sådan, det er vi også altså, i det jeg har aldrig været her før med socialforenskning, ikke? Ja. Og jeg tror hurtigt, man kan sådan komme til at glemme at pris på sådan nogle ting, Hvis man bare sådan, pfff, røst orange scene, to år max, pfff, så man bare helt Mm. Og så bliver man også ude i holdet. Og så gider folk ikke lave noget med en alligevel. <laughs> altså. Altså. Ej, det skal vi ikke Jeg er lidt fuld endnu, så hvis jeg, altså hvis jeg snakker -y -y med hjem, men jeg er faktisk lidt tydelig med, at jeg har sagt... <laughs> <Det var laughs> er I også yeah. Skal vi lige skåle? Ja, skåle. Skåle. Ejlig festival. Cool. Altså, jeg tænker lige på det der med... Øh... Og det med konkurrencer og awards og sådan noget. Jeg er helt med på, at det jeg egentlig tosset at gøre, med, mm. når det handler om kunst, og det er ja. med liv og sjæl, og vi vil gerne have det ud og kærlighed til folket. Mm. Øh, men der er altså også det der med, at hvis man vinder de der konkurrencer, så er der nogle anmeldere og nogle ja. bookere, der lytter til en. Det er jo, det. Det er jo også derfor, det er sådan lidt med kendisraketten. Det er dobbelt. Ja. Fordi selvfølgelig er det noget fisk. Så jeg har det også sådan øh, med, der er noget, der vil ud. Der er noget, der er sgu et eller andet, og vi kan et eller andet, og det er uformligt, og det er svært, og det er bøvlet. Og... Men hvis vi skal komme nogle steder med det, så er der også nogen, der er nødt til at opdage det. Altså, kende de ting. Ja, men ikke? det er rigtigt nok. Med et glimt Men jeg ved ikke om... Altså... Jeg tror bare tit... Jeg kan mærke, jo mere sådan engageret jeg bliver i... Øh... Eller jo mere jeg forholder mig til hvad der fedt, og hvad folk vil have, og mm. alle de der ting, jo mere forpurer jeg egentlig min egen lyd, fordi jeg begynder at sætte mig selv så meget i... Altså, jeg begynder at være så strategisk, og jeg begynder at tænke så meget over, sådan, at, at jeg kunne også begynde at gøre lidt mere sådan her, eller jeg kunne begynde at være lidt mere sådan her. Og derfor har jeg fundet ud af, det er bare sådan 80% af tiden, når folk reagerer på det, jeg laver, så er det, det jeg gør, som er sådan helt rent, som er sådan uforstyrret af mine ambitioner. Så jeg tror, at når man så, for eksempel på søndag, så stiller vi os op, og så spiller vi jo sikkert. vi har ikke valgt vores set, hvis det nu vel, men så ender vi sikkert med at lave et andet set, som vi tænker, det er sådan mega festivalagtigt, det fedeste vi brænder os ud, og ingen tid til ro, og ikke de der stille numre. Og det kommer sikkert til at blive så, så overting at vi faktisk mister folk, fordi at den nerve for os, at plejer at reagere på, og den tilstedeværelse og nærværet, det kommer vi til så, og ligesom... Øh, give kald på, for så at og, og prøve at levere at det, vi tror de gerne vil have. Ja. Og så kommer vi til egentlig og... Uh, jeg skulle lige holde øje med, at man hænger med min drink. <laughs> <laughs> shit, shit, shit, shit, shit. <laughs> Men jeg tror drinken. bare netop nogle gange sådan, det folk godt kan lide ved en, det er det, man ikke har regnet ud. Altså, så sådan hver gang, man begynder at prøve at passe ind i et eller andet, så, så bliver man noget andet, og så er det mindre interessant. Altså, så tror sådan, den eneste vej frem, det er bare at blive med bare sådan måske skyklapper på i virkeligheden, og så bare altså, så gør sin ting. afløb på ens indre kærne. Skriver du, skriver du alt din musik selv? Ja. ja. Og hvordan foregår det? Er det melodi først? Er det tekst først? Er det, er det et tema, du tænker, jeg vil gerne skrive noget om det her? Jeg skriver aldrig på den. Altså, jeg har ikke en bestemt måde at gøre det på. Det vil sige, sådan, i udgangspunktet, så starter jeg aldrig kun med tekst eller musik eller melodi. Det hele er sådan lidt for en liv sammen. Men det er meget forskelligt, hvordan jeg starter, hvornår jeg ender med noget, jeg synes er fedt. Hvordan er det egentlig med dig, Sande? Kan du genkende det, er det når du skriver dine sange? Ja. Jamen, fordi det... Ja, jo, det kan jeg nok i vigtigheden godt. Nogle gange har jeg godt forsøg at skrive teksten. Skrive en hel tekst. Så når til at lave musik til, så er det sådan... Men det er fordi, så hvis er man gør det der ikke, så, ligesom, om, så, skal melodien, så er det ligesom om, at teksten er bossen, og så skal melodien passe sig ind, ja. og så får man en melodi, der er søgt. Ja. Og hvis du gør det omvendt, så er det melodien, der er bossen, og så får du en tekst, der er søgt. Men hvis du gør det på så samme man, må måde, så, de så, så de bodies, går de hånd i hånd og sådan, æh, hey, vi er vi laver den. Ja. Det var søgt. Ja, Hun laver sådan nogle søde ting med sine fingre, så kan man se <laughs> melodien og teksten, de var venner. Men det føler jeg, så er, det sådan, så er der ikke nogen, der men jeg tror måske bare hele tiden, at jeg godt har vidst. Altså jeg tror altid, jeg har haft en meget grundlæggende dyb overbevisning om, at det var det, jeg skulle, at det var ligesom et endgame på en måde, ikke? Så for mig har det altid været sådan, at det må være et spørgsmål om tid. Fordi jeg vidste ligesom, at det var det, jeg skulle. Og så var jeg 26, før jeg tog at sige til nogen, jeg skrev sange, eller sådan. Men jeg har bare altid vidst, at det er, altså, sådan skal det nok ende. Sanne, nu lader vi ligesom, om Gugli ikke sidder der. Det er bare os to lige nu, ikke? Sanne, har du det også sådan? Det ved jeg ikke. Altså, det, det <laughs> det her, godt, jeg tør ikke det sige sådan. det, men jeg har det sådan. Jeg tør ikke sige det, og jeg tør ikke sige det, fordi... At jeg, jeg tør ikke sige det over for dig, Gugli, fordi at du jo er i gang med det, og du gør det. Og jeg synes, det er så pinligt at have det sådan, og ikke gøre det. Forstår du, Ja, men det forstår jeg godt, fordi jeg har jo også først begyndt at, at det efter, at jeg kan se, at jeg gør det nok til... Altså, jeg føler, min, min karriere, hvis man kan sige det sådan, er et, på et punkt nu, hvor jeg ikke længere synes, det er pilligt at sige, at jeg tror på det. Fordi, at det Fordi andre folk begynder også at se se det og tænke. Jeg tror også på det. For det ligner, at det bliver til noget, ikke? men men det er jo angstprovokerende at sige det, når at der ikke er noget som helst, der beviser, at man har ret. Så er det jo bare en følelse, man har inde i sig selv. Og jeg synes heller ikke, man behøver at være villig til at sige det eller at det. Men det er vigtigt, man kan mærke det i sig selv, at man sådan, hvis man virkelig tror på det og ved det. Fuck sin plan B og fuck alt det der. Så ligesom bare siger, jeg tror på det, så prøver jeg. Og så skal jeg nok ligesom kommentere alt det der. <tryk> altså, man kan sige, at det der med at ture ting, det er sådan noget, man kan lære. Ikke? Det, det du kan, det dit talent er, dit umiddelbare, det der skiller dig ud fra andre, det er alt det, du ikke kan lære. Og så kan man altid lære teknik, og man kan altid lære at have det godt med at allerede snakke på en scene eller sådan noget, men det er bare et spørgsmål om tilvænding, ikke? Men hvis man kan noget, som, som man bare kan, så skal man være med, man, altså. Ej, det er virkelig et godt... Det der, der havde vi jo et citat. Ja faktisk, eller sådan et... Øh, Hvis man kan noget, som man kan, så skal man være om det. Det er på meget, meget præcist og meget, meget fint sagt. Ja. Ej, det var dejligt. Åh, oh, prøv at høre. Det her, det er så hyggeligt, men vi har snakket længe Ja. Er der noget? Der kommer, skal, ja. Vi skal jo høre et meget, meget, meget fed koncert ja. her med, oh, ja. som vi glæder os super rigtigt, meget til, ja. Jeg skal nok lige at tømme tissemanden og ja. Ja. mine sko. Nej, dem har jeg med. Ej, det, oh, det skal, skal så sjældent. Jeg laver ikke andet, end efter min sko. Jeg, at, jeg har været ved at gå fra dem i Roskilde og sådan noget. Du skal tage nogen på med snørbånd, der er lukket rundt om poden. Jamen jeg tager dem af liggeligt, hvordan det er for nogen. Så er der nogen, der er nemme at på af. Det er af. nemlig det. Ja. Og de dukker altid op. Oh, altså det, jeg købte dem i bilkær sidste år, og, og jeg vil have de bedste 40 kroner, jeg nogensinde har brugt for min liv. <laughs> Så der var simpelthen to ting fra Gurli. Der var lige en Så lille anden får... på en klipklap. Både anbefalinger, og at vi får citater fra Gurli. Ved du hvad, altså jeg kan bare sige, i du ved det slet ikke, men du taler der lige i din podcast. Jamen, ja. og I ringer bare. Jeg står altid klar med ordet. Om sko. Vi... Om ølmærker. Lejder. <laughs> vi skal huske at have billedet. Ja, vi skal huske at tage billede. ja, ja. taget billedet. Vi skal huske at have taget billedet, ja. ja. og det skal vi nu. Og det skal og vi siger, nu. Og vi siger tæmpe, tak. Kæmpe tak. Jeg siger ja. også tak. Ej, hvor har det dejligt. Det har mega løb. Ej, hvor kommentar. Jeg var lidt utålmodig. Men det var jeg ikke i dag. Bare. <laughs> Nå, det var godt. Hey, og uh, pøjpøj med ja, smuk lige, og, og, og lege. Glem, at din er en konkurrence. Seriøst. Ja. Bare gør det, skal, det, gør det så godt. Langt, det er en, der er en, gang, der har sagt, at hvis man har det, man kan, så skal man værne om det. <laughs> oh. Oh. <laughs> tak, Guli. <laughs> okay. Momsebass. Som vi nok fornemmer, så slutter vi klart på en high note der. Ja. Altså, øh, det var et skønt interview med Guli. Ja, jeg, altså, Jeg girl-crushede lidt på hin. Ja, Ej, hvor var det fedt. Vi håber også, at I synes, at hun havde nogle god ting på hjertet. Vi synes i hvert fald, at, at vi bliver klogere på, øh, på, på det, som vores podcast også handler om. Ja, Ikke går kunstnerlivet. og citater og sådan noget. Ja, det var, det var skønt. Skønt. Og vi, øh, vi, altså, man kan sige, den stemning, vi slutter af på, den fortsætter. Det, det må vi sige. Og faktisk, så er der kun en vej herfra, og det er jo opad. Det op, det er frem, vil er raketfart. Ja, vi ja, er ready to launch der, hold da fast. Ja. Øhm, og øh, det er også det, I får lige en nu her, til øh, som, som opvarmning til del 2, fordi ja. at øh, det er nu Hvad var det du kalde skumringstimen så? Ja, altså, altså nu er vores øh, første dag som reporter og vi er ved være slut skumringen. Øh, vi sidder i skumringskanten. Solen er død der hen og det var der væk et eller andet, ikke? Ja, duggen er faldet. Der du <laughs> duggen. <laughs> er faldet. Ja. Så øh, ja. Her kan jeg så høre hvad der sker derfra og eh øh, Glæder til del 2. Okay, jeg går op skal... kan... du... ikke... ikke noget derover. Men du jeg kan jeg også nok